11. mese Autostopp az országúton Az erdőből ösvény vitt a réteken át a nagy országútra. Az ösvényen gyalogolt kicsurka, smafú és buksi, azaz egy szőke kislány, egy hosszúnyakú kisfiú és egy ékszínkék bundájuk kutya. Nem sokára kiértek az országútra, de mire odaértek, megéheztek. Kicsurka lehajolt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 Integes neki, Kicsurka! Integess! Kicsurka kiállt az útra, és integetni kezdett. A teherautó megállt. Hova, hova, gyerekek? kérdezte a sofőrbácsi. Megyünk a városba! feleltes mafu. Szálljatok be! mondta barátságosan a sofőrbácsi. Beültek a fülkébe, a teherautó elindult. De szép ruhátok van!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 Telefonálni kellene a városba, súgta a főpincér. Látod, ez eddig eszembe se jutott, mondta a sofőrbácsi. Azzal felkelt az asztaltól, és hátra ment a irodájába. Ott volt a telefon. Felhívta a polgármestert. Halló, halló, itt a sofőrbácsi beszél, mondta a telefonba. Az országúton találtam egy királyfit, meg egy királylányt,